Ligi kuu ya Tanzania Bala.、E, leo tunatoa la kiba la simu、e, na rigi naanza septemba kuminatano kama tulipo sema. Na mechi za ufunguzi wa rigi zidagua kati ya Simba na Afrika Rioni uwanja wa Taifa. Polisi Mologolo na Mtibu wa Sugar uwanja wa Jamuhuli Mologolo. Tanzania prisons na Yanga uwanja wa Sokoine Mbea. Gambo shooting na cost union Watacheza wa mpukwani tanga Jeketi rufu na rufu shooting Watacheza wa azam complex Chamazimbagara Kagera sugar watacheza wa na azam Kaitaba, Puerto Africans Watacheza wa na ujolo jeketi kirumba Kweola hundi ya kwanza Hundi zunguku wa kwanza First leg katika ligi itamalizika novemba Kuminamoja mwaka uu、eh, Na katika hu mzunguku wa kwanza Mechi ya watani wajadi ya simba na yanga Hanyo itacheza oktober tatu Na rigi enyo itamalizika mei kumina nane mwakani Na mechiza kufunga msimu Zitakuwa kati ya toto Afrika zina luvu shooting Kwa watacheza kirumba muanza Mgambo shooting na Afrika rioni Mpokwani tanga Jegeti luvu na mtibwa Watacheza azam complex Prisons na kagela sugar Watacheza sokoine mbea Simba na yanga watacheza dar eslamu オルジオロナザムアタチェザー、シェアムメアベディカルタ、アウシャ、ポリスモロゴロ、タチェザー、コスティニオン、イムモリ、モロゴロ。タサイラチバムトメイトワ、イキワ、シンバ、ナザン、ウォンバウォア、ワタチェザー、チャンピオンズリーグ、ナ、コンフェレーションカップ。